אל צדקיהו. כי אגיד לך, הלא המתתם מתני? וכי איעצך, לא תשמע אלי. וישבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר, למור, חי אדוני, אשר עשה לנו את הנפש הזאת, עם עמיתך ועם אתנך ביד האנשים האלה, אשר מבקשים את נפשך. ויאמר ירמיהו אל צדקיהו, כה אמר אדוני,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 ואני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, פן אותי בידם, ויתעללו בי. ויאמר ירמיהו, לא ייתנו, שמע נא בקול אדוני, לאשר אני דובר אליך, ויטב לך, ודחי נפשך. ואם מאן אתה לצאת, זה הדבר אשר הראה לי אדוני. והנה, כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה, מוצאות אל שרי מלך בבל. והנה אומרות, הסיתוך ויכלו לך אנשי שלומך, הוטבעו בבוץ רגליך, נסוגו אחור. ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הכסדים, ואתה לא תימלט מידם, כי ביד מלך בבל תתאפס, ואת העיר הזאת תשרוף באש. ויאמר צדקיהו אל ירמיהו, איש על ידה בדברים האלה, ולא תמות.